Filipe Aramendiren hautezkundetako engaiamendu zen eta usu atakatu izan du odildoko galo inguruan, eta bizitza sozialen eskasia urhunean, eta eskasia hor da legeak eskatzen duen kopurutik urhun. Filipe Aramendi. Badugu lege bat nun behartzen gaituen gure egoitzen egunen dako itabost izaitea sozial egoitzak. Biziki urhun gira, ortarik, hemen urhunean eunendako ameka baikitugu bakarrik. Eriko etxeak etxibizitza politika bere esku hartuko duela azpimajatu du, jabe privatuen gana joan ez Hainbat erabaki hartu ditugu, hor gure zentro erdiaren onduan diren hainbat lur eremu pribatuen e, jabetzeko, erosteko. Agian honez, Honezko desmartxabatzuekin, jabekin izketan ariiz, eta beharrean ere legea baliatuz, preamzio prozedura hori baliatuz. Promotore batzuekin adanik martxan ziren negoziaketak bertan bera, ustea erabakidu Filipe Aramendik. Hor badugu egintzen eta hor deskubritu baitugu, hainbat negoziaketak janeko asia zirela, eta batzuk franko hain zinatuak zirela ere jabe pribatu horien eta promotore batzuen artean kuk egandugu ez oraingo eraikuntza programa horiek kuk eginen ditugu eta legeak dion bezala helduden urtetigoiti ujuinak 160.000 euroko ixuna pagatu beharko du egoitza sozial kopuru eskaxiegatik